Manu aierdi, Nafarroko lendakari ordea, eh? Espainiako sustapen ministroarekin, dela serna jaunarekin izan zen pasaden astean, eh, bertan, bat etorri ziren, Nafarrotik igarotzekoa den abiadura hundiko trenaren zatia, Euskal I-Grekoarekin eta Zaragozarekin lotzeko beharrazt. Horren ondoren, ehatxe bildu aldugu eta azkerra alderdiek eta eraginle sozialek bere protesta azaldu dute, aurka azaldu dira. Zustrailerakuntzako Martin Zelaia gurean daukagu, gaur goizean, egunon eta ungeet horri. egun eta mila azkeru. Bueno, abiatura undiko trena, Nafarroa eta Espainiako gobernuek eh, ados jartzen dute, haiu murrizjeta eta zorra geiagorekin, ezta, lenik eta behin hori nabarmendu duzu. Bai, hori guretsa da alde importanteena edo importanteerik tarikoa esaten eh, dute igual 1000 milioi euro gastatuko dutela, ez, eh AHT bat egiteko Nafarroan eta orain badaukagu tren batez, ez? O Osea, zergaitik egin dutela beste dirua gastatu Tren, beste tren bat eukitzeko euk Eta zarnolako trena egin behar dute Abiadura haundiko trena Prestazio haundiko trena Aier diren hitzak e, jaso ditugu Eta eta entzuteragoaz Bere garaian Bere garaian Egia da Bueno Asi ba, eran bakari pertsonentzako e, Definitu zala Niko harinaiz, harinaiz e, Esaten orain harina dela urte batzuk Bai, ni uste orain, horin momentu honetan eta posten gara, ez? Beste batzuk bere gara hasi zirela bakarrik pertzoneekin, orain baita ere merkantziak argi eta defenditzea, ez? Orduan bai, ni uztet hori, horrela da, horrela izango da eta guretzako hori horrela izan berda, ez? Asi irabatean pertsonak bakarrik eta eta gerora merkantziak ere prestazio handiko trena izango dela, hmm. horrekin etzaituzte konbentzitzen. Ez, pentsatzen dugu oso zaila dela. E, merkanziak e, tren askarretan azka, saltzea Eta ez dugu du guk esatenen bakarrik baitxuk, Eta zeo ez, Espainiako konfe, empresarioen konfederazioa Eta nondik zailtasuna, Martin. Zen argi dago, osea, tren askarra, askarra azk, da oso, oso abiadura handian juten da, ez? Eta merkanziak oso manxoak jumbar dira Ordun, karo, pues, e, e, e, e, zaila da sartzea bata beste atzean. Topo daitezke, bueno, eh, esa, esa jera tua da, es, es dira, topo egin, maña bata jongo de y, y, poliki poliki beste a Askar, eh, aparta tuvear, tu, tu gero baita ere bata eh, mercanciakoa piso a un du, Ez? eta ordun pues, errailak desegingo dese, de, dese egingo duela ez e, mugitu edo e, desegin eta e, abiobro handdian juteko e, pasajeroak eramateko abio hand e, errailak egon behardia oso ondo oso ondo eta horregaitik e, a, gauean pasatzen da e, abioiko trenagaako errailetitik gainean pasatzen da tren berezi bat errailak ondo jartzeko eta ikusteko ondo dago dena. Besterik, e, abidure handi, handian ezin dela jan. Martin, e, behin eta berriro azpimarratzen duzuen e, bestia da, tren ereduaren inguruan eztabaida eta azterlan serioa egin behar dela, hori indik ere, mm -hmm. eginga bedago. Eginga bedago, klaro. Eta e... zein da zuek proposatzen duzuen trenaren eredu hori? Mm -hmm. Behin e, asteko gu pensatzen dugu e, azterketa aster, e, ona egin be dela, zezen adibidez, lehen egin zen e, trenaren proiektuak bakarrik pensatzen ziren, aber zer onurak ekarrizek zezaken ez tren hori, tren berri hori ez eta hori zen e, mexa txostena adibidez, eta han ezin zela aztertu ze alde txarrak ekarri ziren e, trena ez. Orduunggu pentzen dugu denon artean erabaki behar dugula ez, e, ze tren behar dugu Nafarroan bai merkanziendako, bai ere pasajerondako. Hori argi dago. Eta horretarako, bi aldiz egon gara parlamentuan eskatzen ponentzia bat. Adibidez, han pues, eh, parlamentuan hainbat jende azaga, a, a, jende guztia han egonek entxuten in, in, adituei, a ber, se esaten duten trenari eta mugi gortasunari buruz, eta be, ondoren, denak entxun ondoren, pues erabakiak hartu. Eta lehenengoa, HTri eh, buruz eskatu genuen eh, ponentzia hori, es eh, ez, ziren eh, a jarri eta eh, desesttu zuten ez, eh, ponentzia hori eta orain bai hasi da ponentzia bat mugikortasunari buruz. Bai hasi baina bakarrik ba, ba, batean eh, bildu dira. Ez, ez besterik. Mugikortasunaren inguruko eta tren ereduaren inguruko bai da gizartean dago zuk esaten duzun mm -hmm. bezalaxe, eta eta mano ohi erdik ere hala uste du egile guziak, enpresarioa, sindikatoak e, edo zein erakundea sustraia adibidez, edo beste batzuk egon dira parte hartzen eta bere iritsiak ematen eta, eta baita ere politikoki ba, komentatzen ja, parlamentoan alderdi batzu bestiak, oza, sea, juzte kalean egondala gizartean dagola eta hortik aurrean juzte e, sustraia esaten duena, imaginatu zuk hori egiten desula, orain konvenio ekonomiko adibidez ari da, Madrideko gobernu ekin edo bere garaian Nafarroku bidea, edo ez dakit, fiskalidadeko reforma bat, edo imaginatu, lege bat, renta garantizada dela, eta edo, ez dakit, zenbat eta zenbat asunto importante egon garela gobernu zeari da beti zaiatzen, eragile guztiekin egoten eta entzuten eragile guztiak entzuten barre egiten zen nuen. Bueno, barre ez, baina bai rifarrazen, karo, bai, igual ze, entzungo du, bai, segurazki, iguali, irrati, entrevista hau, iguali entzungo duela, baina gurekin ez da batzartu bat, ez, Manoajerdik adibidez, eskatu genuen e, ma, Manoajerdirekin bilera bat egiteko e, lehenengua e, e, e, egunetetik, ez? E, Azizien ja gobernuak, orduen eskatu genuen bi biliera, bata Manoajerdirekin eta bestea, e, inguru giroko konsekidariarekin, Neskarekin, bai, eukigu genun, eta ondo, bueno, bai, e, bildu genun, eta hainbat e, e, e, itxeta itx, trukatu genun, baina aier direkin ez, eta zer gaitik, e, mina egiten dugu, diegu edo. Kero, ba, e, tren ere duaz ere behin eta berriro itxe egiten da, baina trenaren e, ibilbideaz ere e, sarritan solasten da, eta horri horriburuz e, behin eta berriro eipatu dute, eta dela zernak eta aierdi jaunak e, Nafarratik den den abiaduramdiko trenaren zatia Euskal y eta Zaragozarekin lotzeko beharra dagoela zer uste duzu ezuek? Horain Or, badagola ja eh, eskoderredore hori, eh, lotura hori badaudela ja, ja ba, eh, Nafarroako trenbidea eh, sea, lotxen du egualdetik eh, Zaragozarekin eta, e, parraldeekin, bai donosti, bai gazteizekin ordun, zer egin behar da e, bide berri bat, eze, plataforma berri bat gu pensetzen dugu, oraingo e, trenbidea, oraingo trazadua bikoiztu daitekela, hobetu daitekela eta honekin neko, ja daukagu korredore hori eta korredore berri bat ez dugu behar Paralelo izango dira. Entondez dago un manual jardiren hitzak ibilbideari buruz. Erronka oso oso ondi da baina bain, ni uste, kasu honetan importanteena zer da? Importanteena da e, korredore bezela hitzeitea, ez? Guk esgenuen nai bakarrik e, zati batez hitzeitea, ez? Castejon campanas edo beste satia, edo beste satia, esburetzakoan beti hitzeitea, Zaragoza y Jaizka, ez? Hori da elburu nagusia, eta importantea da konpetentzia duena, kaso netan, Madribeko gobernoa, baita ere filosofia hori, korredoreren filosofia hori izatea eukitzea, ez? eta guk hori bai ari gara ikusten, eta horregatik beste urratz bat bezala hartzen dugu, ez bakarrik filosofia dezinditzea, baita ere data bat jartzea, ez? Elburu bezala. Manu, aierdi, Nafarroko lendakari ordea eta bere hitzak entzuten ari gara Espainiako sustape ministroarekin bildu zen pasaden astean, behin eta berriro esaten ari garen bezalaxe harreman eh, bat, bat bateko harreman bat izanumen zen, baino erabakiak ere bertan hartu zirela esaten duzu, eh? erakuntzatik. Gu bezatzen dugu hemen Nafarroan erabaki behar dugula eta oraindik ez dugu ezer erabaki. Adibidez, billera horretan erabaki zen zerbait, eh, txosten eh, bai. aldaketa bat eh, esku artean izan zuten Orida. bi politikariek. Uh -huh. da zuen Hori esan nahi nouen, eh, na zen justo, no, hori, Diario Navarro nagertu zen joango honetan, eh, entrevista bat, ez, ministroarekin eta berak esaten du, eta hori oso importantea da. ministroak, ministroak esaten du ze eh, Jerdik eman diola, ja eh, proiektu bat Pues, ministroak adidez pues, onartzeko ikusteko eta azteko procedura, es, procedura administrativa, pues, eh, ales bez eta herri berri artean egiteko ja betiko AHTA. Es. Eh, bimila eta lauean eh, onartu eta prestatu zen eh, AHTA. Hori da, pues, be, be UPN que proposatu zuen eh, HTA. besteik es? Hori es da, geroa baik esaten duen eh, prestazioa hondiko trena, eh hainbat e, e, itxeekin e, e, e, izendatu duen trena ebaitik o betiko trena betiko AHTA betiko Abidoa handiko trena ordun e, eman baldin baldio ja e, proiektua ministruari ordun edozein momentutan sainadute e, ja pues así desaquellas el procedimiento eta igual pues urrengurtean e, edo, edo Nafarroa edo Nafarroa ezbadu egiten Madrid lanak la egiten. Egin dezagun zabalduta mapa e, argazkia, trenbidearen argazkia horrein arte, zer dago egina Nafarroan? Htberria, e, bakarrik dago egina Eta kastejon, kastejon go beste, ebroko beste aldetik, eta ales bezartean, ez bilafranka artean. Edo, eta hori zema kilometro dira gutxi gora bera. Hama goz gutxi gora bera, hori da, bakarrik egina, eta bakarrik plataforma, esan edut. Buz, eh, han gainean jarri daitekela, baina hori ez dira jarritak, erraillak, elektrizitatea eh, trasteak eta dena hori, bai. Dago egina plataforma. Eta, hor, hori, eta horren ondoren, beste ibilbide nagusi bat izango litzateke, iruñeko trenbide saies bidea, ezta? abaku hitetik igaroko litzatekena bai. e, eskinotzetik mm -hmm. gaur egungoa, eztan mm -hmm. non ignora eginnen luketen lotura. Bai, eh, hemengo buklea, esaten dena buklea es, eh, oraindik oaindik argitxe, argitxeke dago, oraindik ez dute ezer esan nola egingo dutela. Bai, hemen ministroak, eh, entrevista honetan esaten du, bai, zeho zer egin behar dela, zehen proiektu batzuk faltatzen direla, eta, baina oraindik ez dute argitu, eta esan dutela, eh, konbenio berri bat eh, behar dutela. Gu pensatzen dugu, ez dela behar, ez dela behar ere, eh? hemen zeo e, zer egitea zeo zer berri adibidez kentzen baldin badiogu arasoa berriozar edo etxabakoitzeri eramango dugu araso berri berberak etadaki pues aldaaba edo e, olatzeko beste herri batzuei araraz eta beste hoei segreitik pasatu garhar diogu arazo bat e, personaona ba, ba, batetik beste ez yes? Gupensatzen dugu oringo orain dagoena bikusiztuan bikuiztu, bikuiztu daitekela ez e, biak ez e, trenbideak eta bai insonizatu edo pues, lurperatu edo lako gauzak bai, eta honekin eta bestealde bestealdetan ez bai e, erdialdean, bai sakanaldean Bikoizten baldin bat dugu trenbidea, neko daukagu. Gobernuaren proiektu honen arabera, iruñetik abiatuta eta jarraitez agun mapa zabalduta nafarraakoa, nondik nora joko luke aldera joan litzateke eta hortik aratago nola egin bat Euskal Gereke, Puf, pues handik, hainbat proiektu daude, hain Propos, proposamenak, ez? Eh, ematen du, eh, litekena da dela gazteizera jutea, bai? baina beste, eta bueno, hori igual errazaz izango dela, zen orain dagoen trenbidearen bide berbera izango dela es? baina, karo, egin daite, daitekela ere, ezkio itxasorekin eh, lotu, ez? Hori gipuzko alde, aldean dago, goierrin eta horretarako, pues, jeitxi behar dela zakanatik eh, gipuzko aldera Pues, o, han egon daitezkla, hainbat aldapa eta hainbat e, pues, e, mendiak daudela eta, eta zaila izango dela eta hori triskantza hundia izango dela Zuzuk, e, Mendik aurrera zarekin behar duzu eh? e, parlamentuan ponentzia bat egon badago e, zuen hitza eta zuen oihartzuna entzuteko akintariek alde batetik, pentsatzen dugu politikariek egon bargarela bai, por, por supuesto eta parlamentari ekin ere, baina baita ere zea, e, kalea mugitu behar dela jendea, guk mugitu bargarela ez? eta guk gure iritzea plazaratu berdu gula leku guztietan Eta horregatik pensatu dugu, bueno, pues momentua dela, batzeko ez, jendea batzeko jendea beriritxeak zurkatzeko, eta beriria, be, jendea beriritxeak kalera ateratzeko momentua dela. Eta, behin eta barrero, zuk esan duzuna, si murrizketa eta zorra gehiagorekin etorriko litzatekela biadura tren hori, mila milioi inguru, haipatu dutu. Bakarrik, kastejon, iruña aldean egiteko tra trazaketa bakarrik, ez, besterik, ez. Eh? Dena egiten baldin bada, agian lau mila... 1.000 euro. Sustraiarakuntzakoko Kide Martín estimatua dago nahi duzun arte berriz ere seguru hontazi hitz egiteko aukera izanen baitugu. Agor. Mila, mila esker soil. Agor.